הרפתקאות שרלוק הולמס, מאת ארתוק קונן דויל, עיבוד ובימוי מיכאל אוהד. והפעם, ברק כסף. משתתפים יוסי גראבר בתפקיד שרלוק הולמס, יהודה עפרוני, דוקטור ווטסון, וכן אברהם רונאי, אלברט כהן ואריאל פורמן. ברק כסף ארוחת הבוקר תמה לחיגך וואטסון? כרגיל, הולמס. אם כך, קדימה. קדימה? לאן? לדעתמו, אל עורבתו של קולונל רוס. הולמס, אל תגיד לי שהוזמנת לפתור את תעלומת ברק כסף! רק כסף הוא ולא אחר. לדרך. לעבודה, דוקטור. עד שנגיע למחוז חפצנו, נשחזר את כל הפרטים הידועים לנו כמו בית השבץ. אין שיטה טובה מזו לפתרון תעלומה. מה אתה יודע על פרק כסף? זה רק מה שקראתי אתמול בטלגרף ובקרוניקל. פרק כסף הוא סוס המרוץ המפורסם ביותר באנגליה. בכל שנה הוא מביא ליהליו קולונל רוס, פרס ראשון. עד שנעלם לא היה ספק שיזכה בגביע גם במרוץ ווסקס. כל המהמרים שמו את כספם על ברק כסף. מכאן מסתבר שרבים היו מעוניינים למנוע את השתתפותו במרוץ. קולונל רוס ידע זאת ושמע על הסוס בשבע העיניים. ג'ון סטרייקר, המאמן שלו, משרת בעורבת הקולונל מזה שבע שנים. בנוסף לסטרייקר יש לו שלושה נערים המטפלים בארבעה תסוסיו. עורבה קטנה. אך מובחרת. אחד מן השלושה שומר בכל לילה בתוך העורבה. שני האחרים ישנים במתבן. במרחק שני מיל מאורבתו של קולונל רוס יש אורבה נוספת, גדולה הרבה יותר. כמו כן משוטטים בסביבה כמה צוענים. כמובן, כשמשהו או מישהו נעלם, מדווחים העיתונים בעקביות על צוענים המשוטטים בסביבה. לעניין ווטסון, מה מספרים העיתונים על התקרית עצמה? זה קרה ביום שני בתשע וחצי בלילה, הסוסים כבר תורגלו והושקו, האורבה הייתה נעולה, שניים מן הנערים אכלו ארוחת תל אביב של המאמן ג'ון סטרייטר, נד הנטר שמר בתוך העורבה. המשרתת אידית בקסטר הביאה לו את ארוחת הערב שלו על מגש, בשר קרעי טחוי. שום משקאות. בעורבה היה הברז והקולונל, כך מדווח הקרוניקל, לא הרשה לנער השומר בעורבה לשתות בירה. ואז התחילו העניינים להתגלגל. המשרתת חצתה את החצר החשוכה עם המגש בידה השמאלית, ומנורת נפט בימנית, כשאלמוני צץ מתוך החשיכה. להסביר לי היכן אני נמצא? טעיתי בדרך וכבר החלטתי ללון תחת כיפת השמיים כשראיתי את המנורה שלך. איך אני מגיע מכאן לעורבתו של קולנל רוס? מה את אומרת? העורבה עומדת ישר לפניי. איזה מזל, איזה מזל. סיפרו לי שרק נער אחד שומר שם בלילות. את מוכנה להוביל אותי אליי? רגע, רגע, זאת ארוחת הערב שלו שאת נושאת על המגש? אם תמסרי לו את המעטפה שבידי, אקנה לך את השמלה המרהיבה ביותר שאפשר למצוא בדארטמור. היי, hey, מה את בורחת? מדוע אינך מוכנה להקשיב לי? הרי רק את טובתך ביקשתי. הנערה המבוהלת הגיעה במרוצה לאורווה, העבירה את המגש להנטר דרך החלון, ועמדה לספר לו על האלמוני שפגשה בחצר, כשזה צץ לידה ופנה אל הנטר. ערב טוב. אפשר לחטוף איתך שיחה? אין לי שום עסקים איתך. אבל לי יש עסק איתך, והעסק שלי נועד להכניס סכום שמן לכיס שלך, בחורי. אצלך באורווה עומדים שני סוסים שיתחרו בשבוע הבא על הגביע. ברק כסף וביערד. אני מחפש מידע פנימי מי המהיר מן השניים. על מי משניהם אתה מייעץ לי להמנע? אז אתה אחד מהלוקות הדם המוצצים מידע ועושים הון? תכף אראה לך איך מטפלים בעורבתו של קולונן רוס באחד כמוך. רובר! רובר! בוא הנה רובר! רובר! בוא בוא בוא בוא שיסה בו את הכלב. רצה לשסות בו את הכלב. רובר היה קשור לשרשרת, ועד שהתיר אותו ויצא איתו לחצר... כבר נעלם האלמוני. ודלת העורבה? נעל אחריו, והחלון היה קטן מכדי לאפשר לגבר להיכנס דרכו. אך <אחלו> לא קטן מדי כדי לשלוח יד ולהכניס משהו פנימה. בדיוק. וההמשך? אנטר דיווח לממונה עליו ג'ון סטרייקר על הביקור המסתורי. אשתו של סטרייקר מעידה ששנתו של בעלה נדדה בלילה. בחצות קם, התלבש, יצא, ולא חזר. עם עלות השחר יצאה לחפש אותו בעורבה. דלת העורבה הייתה פתוחה לרווחה, ברק כסף נעלם, ונד האנטר שכב על הרצפה ישן. בקושי הצליחה להוציא ממנו מילה. לא יודע מה קרה לברק כסף. לא ראיתי את הבוס. לא יודע שום דבר. רע לי. אני... במרחק רבע מיל מהאורווה מצאו את מעילו של ג'ון סטרייקר מתנוסס על שיח קוצים ובבור שמתחת לשיח מצאו את גופתו. ראשו נופץ במכה אלימה ובירחו גילו חתך שבוצע בכלי חד. מסתבר שסטרייקר הגן על בחירוף נפש כי בידו הימנית החזיק סכין קטנה מכוסה בדם ובשמאלית עניבת משבצות שאותה זיהה אלתר לאחר שהתעורר. אני מכיר את העניבה הזאת. האלמוני ענב אותה. כשניגש לחלון האהובה, ואני בטוח שהכניס לי משהו לאוכל שהפניתי לו את גבי כדי לשחרר את הכלב. עוד לא קרה לי שיירתן בשמירה. שלחו את שאריות הארוחה שלו לבדיקה במעבדה? כמובן, ומצאו מנה הגונה של אופיום טחון בקארי. והנערים האחרים טעמו מאותו הקארי ולא הבחינו בתוצאות שליליות. כי רק בקארי של הנטר נמצאה הבקת אופיום. ואת האלמוני זיהו? ידידנו המפקח לסטריד מסקוטלנדיארד תפס אותו אתמול. שמו פיצרוי סימפסון, והוא בן טובים שבזבז את ירושתו על הימורים. במרוץ של יום שלישי הקרוב שם חמשת אלפים על ברק כסף. ברצונך להגיד הימר על כישלונו של ברק כסף? כמובן. כשנעצר ונחקר הודה סימפסון שבא לדעת לקבל מידע ממקור ראשון, אך הכחיש בכל תוקף שהרעיל את הקרי של הנטר וגנב את הסוס. אך בגדיו היו רטובים, וליל שני היה לילה גשום. כמו כן מצאו אצלו מקלון של עופרת שכאילו נועד לפוצץ את גולגולתו של סטרייקר המסכן. וזה כל הסיפור כולו. לפי הניוז והקרוניקלים. נדמה לך על החתך שנגלה בערכו של הנרצח. אפשר שהחתך נגרם על ידי הסכין שהחזיק בידו כשנפל אחרי שחטף את המהלומה על ראשו. מצוין מאוד סון, אתה מתקדם משבוע לשבוע. אבל איפה לכל השליטים הסתירו את הסוס? זה סוס רגיל, כי אם הסוס המפורסם ביותר בכל אנגליה. סוס שפרוותו שחורה כזפת ומצחו לבן כשלג. אה, הנה הגענו לתחנת דעת מו. ואם אינני טועה, הרי שקולונל רוס מחכה לנו על הרציף. אני מאושר שהתפנית מעיסוקיך הרבים ונענית להזמנתי, מר הולמס. אנשי הסקוטלנד יארד עשו כמיטב יכולתם למצוא את הסוס, ואז הרימו ידיים ויעצו לי לפנות אליך. קולונל רוס הרשה לי להציג לפניך את ידידי ושותפי הדוקטור ווטסון. או, דוקטור ווטסון. אני נמנע, קוראיך נלהבים. אתה מחמיא לי, קולונל. לידיעתך, קולונל, הולמס בשר ודם טועה לעיתים קרובות יותר מאשר הולמס בסיפוריו של הדוקטור. יש התפתחויות חדשות? כל העדויות מצביעות על פיצרוי סימפסון. וכולן עדויות נסיבתיות. אם ימצא לעצמו סימפסון סניגור זריז, יעמיד את כל העדויות על הראש. לשם מה היה על סימפסון להוציא את הסוס מן העורווה, ישאל? אם בא לפגוע בסוס, היה יכול לפגוע בו בתוך העורווה. ולגמרי לא ברור כיצד חדר לתוך העורווה. האם נמצא מפתח בכיסו? ומה שם הרוקח שמכר לו את האופיום הטחון? ואם אמנם גנב את הסוס, איפה הוא הסתיר אותו? אגב, כיצד הגיב על העניבה שלו שנמצאה בידי הנרצח? הוא מודה שהיא שלו, וטוען שאיבד אותה בדרך. ועל לשם מה הוציא את ברק כסף מתוך העורווה? יש בפי תשובה. הבה <תשוב> נשמע. מצאנו עקבות המוכיחות כי בליל שני חנה שבט צוענים במרחק שלא יותר ממיל, ממקום הרצח. שוב הצוענים. בבוקרו של יום שלישי נעלמו. ואפשר שסימפסון עמד להוביל את הסוס הגנוב למחנה הצוענים כשהופתע על ידי סטרקר. ואפשר שהסוס נמצא בידי הצוענים ברגע הזה. בהחלט, הכל אפשר. נאמר לי שלא הרחק מביתך יש עוד אורווה. אה, כוונתך למיפלטון. אורוותו של לורד בקווטר. לסוסו דבורו יש סיכויים טובים לזכות בגביע. מי שלא שם את כספו על ברק כסף, שם אותו על דבורו. גם סיילס בראון בין המהמרים. מי זה סיילס בראון? המאמן של לורד בקווטר. הוא לא נמנה על ידידיו של סטרייקה המסכן שלי. אך אנשי הסקוטלנדיאד ערכו, לפי דרישתי, בדיקה יסודית במפלטון. ו? אף לא קצה זנבו של ברק כסף. מדוע בשלה רעייתו של סטרייקר המנוח בשר קרי בליל הרצח? אין, אין לי מושג. אני עצמי חסיד מושבע של קארי הודי. מר הולמס, מה דעתך אם נצא למקום הרצח? חפץ לב, קולונל. מה מצו אנשי הסקוטלנד יר של הנרצח? שום דבר מיוחד. פרט אה, לנר וקופסת גפורי שעווה. אה, והסכין, כמובן. הסכין העקובה מדם שהחזיק בידו הימנית. הנה, שמרתי אותה בשבילך. אכן, סכין יוצאת דופן, זהירה כמעט מיניאטורית. ווטסון, אתה מומחה למכשירים כאלה, מה דעתך? זו איננה סכין רגילה. היא נועדה לבצע ניתוחים עדינים. בדיוק. לשמה הצטייד גבר מיושב בדעתו דווקא בנשק צעצועים כדי לרדוף אחרי גנב אלמוני? אשתו של סטרקר אומרת שהסכינה הייתה מונחת על השולחן. כשקם באמצע הלילה, חטף אותה ויצא. נמצאו בכיסיו מסמכים, מכתבים. הנה הארנק שלו. מצאנו אצלו שלושה חשבונות של ספקי חציר וכן חשבון תופרת נודעת בלונדון. שנועד למר דרבישר. ומי זה מר דרבישר? ידידו של סטרייקר. לפי עדות מרת סטרייקר. אך זאת איננה סיבה לשמור חשבון על סמלה שנתפרה עבור מדם דרבישר ועוד בעשרים ושתיים לירות סטרליג. אינך סבור שזה חשבון מנופח עבור סמלה אחת. האמן לי, מר הולמס, אינני מתמצא בשמלות נשים, והן אינן מעניינות אותי. זה המקום? כן. על השיח הזה נמצא מעילו של סטרקר, ובעבור הזה נמצאה הגופה. המפקח לסטרייד ביקש שתנצל לפניך בשמו. הוא נאלץ לחזור העירה, אך ביקש ממני למסור לך את המגף שנעל סטרקר בלילו האחרון, וכן אחד מנעליו של סימפסון. ולפסוף הנה יציקת פרצתו של ברק כסף. אלף תודות, קולונל, הסקוטלנד יארד מפנקת אותי. ברור שקשה לערוך בדיקות במקום שהרבו להתרוצץ בו, ובכל זאת... מה יש לנו כאן? גפרור. גפרור שעבר. מעניין שנעלם מעינו החדש של לסטריידו. גפרור נקבר בבוץ ואני מצאתי אותו רק משום שחיפשתי אותו. מה דעתך אם נעבור עכשיו לעורווה? הסקוטלנד יד כבר סרקה את השטח ברדיו של מאה מטר. סימן שאם תם שוואטסון ואני נחזור ונסרוק אותו. אך ברשותך, קולונל, הייתי רוצה לערוך טיול בסביבה. טיול? כשאחזור מן הטיול אצטרף אליך בעורבה, אני תמיד שש להזדמנות לחזות בשקיעה בסביבה פראית. לא, לא, את הפרסה אני אקח איתי, ואפשר שתביא לי מזל. אינני מבין אותך, מר הולמס. הזעקתי אותך לדעת כי אני זקוק לך בדחיפות, ואתה מתעניין בפי הנוף. סבלנות, קולונל, סבלנות. חצי שעה פחות או יותר לא תשנה במקרה זה. אתה מציע לי למחוק את שמו של ברק כסף מרשימת המתחרים על הגביע? חלילה וחס, קולונל, ברק כסף ירוץ כמתוכנן. כל הכבוד לביטחונך העצמי, מר הולמס. אמתין לך בביתו של סטרקר המסכן. ובילוי נעים. סוף סוף הסתלק. בוא וואטסון, נותרה רק חצי שעה עד שקיעת החמה. בברק שבעיניך אני רואה שהספקת לגבש תיאוריה. גלילי, מי רצח את ג'ון סטרייקר? עזוב את ג'ון סטרייקר, אותי מעסיקה שאלה אחרת, לאן נעלם הסוס? אם ברח אחרי הרצח ודאי לא הרחיק לרוץ, ולו המשיך להתרוצץ בערבה, היו מגלים אותו זה כבר. שכחת את הצוענים? נמאס לי לשמוע על הצוענים. לידיעתך, דוקטור, אנשים אלה יראים את המשטרה ומסתלקים מכל מקום כשיש בו צרות. כמו כן, לא היה להם שמץ סיכוי למכור סוס מפורסם כמו ברק כסף. ובכל זאת, היכן הוא עכשיו? סוסים הם יצורים חברתיים, דוקטור. מאחר שאיננו בעורבת הקולונל, יש להניח שנכנס לעורבת מייפלטון. האדמה שאנו עומדים עליה קשה וסילית, אבל שם, בדרך למייפלטון, אני רואה אדמה רכה, ספוגה גשם, שדה אידיאלי לבדיקת עקבות. דוקטור, אתה תפנה ימינה, אני אפנה שמאלה, והראשון שייתקל בעקבות הסוס ישמיע קול צעקה. Hey, Holmes, Holmes! הנה עקבות הפרסות שביקשת. איחולי דוקטור, העקבות תואמות את יציקת הפרסה שהכינה לנו הסקוטלר. או, או, או, כאן מצטרפות עקבותיו של גבר לעקבות הסוס. ואלה אינן עקבותיו של סימפסון וגם לא של סטרייקר. האיש הוביל את הסוס אל עבר עורבת הקולונל. אלא שכאן עמד, חזר בעצמו, עשה סיבוב וקדימה לעורבת מייפלטון. העקבות מובילות עד הכניסה לחצר. היי, מה אתם מחפשים כאן? אין לי צורך בכל מיני בטלנים התוקים את החוטם בעסקים שלי. ברנש אדיב. האם יש לי הכבוד לשוחח עם מר סיילס בראון? אני הוא בראון. מה אתה רוצה? עשר דקות מזמנך, אדוני. הייתי רוצה להציג לך כמה שאלות. אין לי זמן לפטפט עם כל ארכי פרחי. אני אדם עסוק. אם לא תסתלקו מכאן מיד, אקרא לכלבים. כרצונך, אדוני. חשבתי שנסדיר את העניין בארבע עיניים, אבל אם אתה מעדיף להסביר לסקוטלנד יארד מדוע... רק כסף. זהו שקר! שקר גס! היית מעדיף שאחזור על השקר במעמדו של קולונל רוס, ואולי כדאי ששנינו נלבן את הבעיה. כרצונך, אדוני. בתוך העורבה. אסלח לי, ווטסון, אשוב אליך תוך עשר דקות. בהחלט, אדוני. הוראותיך יבוצעו בדייקנות? אם תיפול שערה מראשו... אשמור עליו כעל בבת עיני. והוא יהיה במקום... בריא ושלם בזמן שקבעת. בהחלט. האם עליי להוריד את... לא, לא, לא, לא, לא. שיישאר במצבו העכשווי. אדוני, אתה יכול לסמוך עליי. לא תאמין, בראון, אבל עכשיו אני באמת סומך עליך. ווטסון, מימיי לא פגשתי מזיגה כזאת של נוכלות ופחדנות, רברבנות והתרפסות כמו אצל ידידי החדש. מצאת את הסוס בעורבתו? בראון ניסה להתחמק, אבל אני תיארתי באוזניו את צעדיו אחד-אחד, ועכשיו הוא משוכנע שעקבתי אחריו בשעת מעשה. סיפרתי לו איך השכים בבוקר, ראה את הסוס משוטט בערבה, זיהה אותו במצחו הלבן, עמד להחזירו לבעליו, ואז... צץ במוחו רעיון גדול, והוא החליט להסתירו עד סיום המרוץ ולהתעשר. חשבתי שאנשי הסקוטלנדיאד ערכו סריקה בעורווה. צייפן סוסים ותיק כמו בראון יודע כיצד להערים על הסקוטלנדיאד. ואינך חושש להפקיר את פרק כסף בידי אדם המעוניין לפגוע בו? סיילס בראון יטפל בו בכפפות משי דוקטור, כי זהו סיכויו היחיד לזכות בחנינה. קולונל רוס לא עשה עליי רושם של שופט רחום וחנון. אפשר, אכן בכוונתי לשאול ווטסון, שמת לב שהקולונל פנה אליי בצורה, איך להגדיר אותה, יהירה ומזלזלת? אשר לי החלטתי לחמוד לצון על חשבונו, עשה עמדי חסד, ואל תאמר לו מילה על הסוס. אשתוק כמו <מוקרה> קבר. ידידי ואני החלטנו לחזור ללונדון באקספרס של עשר, קולונל רוס. אלף תודות על קבלת הפנים האדיבה. האוויר הטוב של דאוטמו נאם לנו מאוד. האם הרי להבין, מר הולם, שנואשת מתפיסת רוצחו של סטרייקר המסכן? אני מודה שנתקלתי בי, אילו קשיים בדרכי, אך אני עדיין מאמין שסוסך ישתתף במרוץ. לפני שאצא לדרך, בירצו לי להחליף כמה מילים עם אותו נער ורווח, מה שמו להודות על האמת, דוקטור? ידידך המפורסם אכזב אותי, בסיפוריך הוא הרבה יותר יעיל. האם הוא לא הבטיח לך שברק כסף ישתתף במראות? אמנם כן, הבטיח. אל תלבחורי, מספרים עליך שאתה ברנש אחראי ומסודר. אמור לי, האם אתם מגדלים בנוסף לסוסים גם כבשים? בהחלט מה, הולמס, יש לנו שישה כבשים. ומי מטפל בהם? אני, אדוני. יפה. האם הבחנת בשינוי כלשהו בכבשיך בימים האחרונים? מנין לך אדוני? שלושה מהם התחילו לצלוע פתאום. שמעת, קולונן? מה הקשר בין הכבשים הצולעים לברק כסף? מכל מקום הייתי ממליץ שתתעניין במגפה שפגע בכבשיך במפתיע. עוד הוראות לפני שתחזור העירה? כן, מה על התקרית המוזרה עם הכלב בעורבה בליל שני? אבל הכלב לא עשה שום דבר בליל שני. וזאת התקרית המוזרה שאליה התכוונתי. הולמס והדוקטור ורצוב, אני שמח שקיימתם את הבטחתכם והגעתם בזמן. אבל סוסי, הבטחת שסוסי ירוץ, ואני אינני רואה את סוסי בשום מקום. לו הופיע לנגד עיניך הקולונל רוס, היית מזהה אותו? אבל הולמס, אני עוסק במבצע סוסים מזה עשרים שנה, ומעולם לא הציגו לפניי שאלה כזאת. לא רק אני. כל ילד היה מזהה את ברק כסף ומצחו הלבן וברגליו הנומרות. מי חדש בשדה ההימורים? זה מה שמפתיע אותי. עד אתמול סירבו להמר סוסים, והנה את ההימורים. ברק כסף! שלוש לאחד על ברק כסף! חמש לאחד על ברק כסף! אני מבין, מישהו יודע משהו ומישהו גילה משהו. איזה צבעים לובש הרוכב שלך, כל מיני? שחור מגיל אדום. והנה הוא קרב. כן, זה הרוכב שלי, אבל זה לא הסוס שלי. על גופו של זה אין אפילו שערה לבנה אחת. מה עשית לי, מר הולמס? נחכה ונראה כיצד ייפול דבר. אה, זינוק מצוין. האב המשקפת שלך, ווטסון? מיד יעברו על פנינו. כל מקום, הצפיים שלי זכו במרוץ. אם כי אינני מוצא את ידיי ואת רגליי בעסק. בן אורס, אינך סבור שהגיעה השעה לפתור את התהליך? בהחלט כל עונה לך, תדע הכל. הנה אני מחזיר לך את סוסך. אבל זה איננו... עליך <עוד> רק לרחוץ את פניו ואת רגליו בכהל, וברק כסף ישוב אליך בכל הדרום. הוא נפל בידי זייפן סוסים והוחזר ברגע האחרון ממש. הולמס, <laughs> אני חייב לך אלף התנצלויות. עשית לי שירות גדול. אך היית עושה לי שירות גדול עוד יותר, לו תפסת את רוצחו של ג'ון סטרייקר. הרוצח נמצא כאן, איתנו. כאן? היכן? Hey, ברגע זה הוא עומד לפניי. מר הולמס? אני חייב לך תודה, מה שאמרת עכשיו זו בדיחה תפלה, או פגיעה בכרודי. <laughs> על דברתי, קולונל, לא אותך האשמתי ברצח. הרוצח ניצב מאחוריך. הסוס. <חשוש> <חשוש> כן, הסוס. אך עליי לציין שנהג מתוך הגנה עצמית. כשחזרנו באותו ערב ללונדון, שמענו, הקולונל ואני, מפי שרלוק הולמס, ניתוח מדוקדק של מה שהתרחש בליל שני בדעתנו. העיתונים עיתוני, רבותיי. כשיצאתי מלונדון, האמנתי גם אני באשמתו של פיצ' רוי סימפסון. שיניתי את דעתי לאחר שעמדתי על משמעותו של בשר הקרי הטחון המהול באופיום. ואני לא עמדתי על משמעות הקארי גם עכשיו. קולונל הרשה לי להסביר שלאופיום יש טעם חריף. אם תערבב אבקת אופיום במאכל כלשהו, יבחין בו הסועד ויסרב לאכול. אך קארי חריף מחפה על טעם האופיום. אין זה מתקבל על הדעת שאדם זר כפיצרוי סימפסון ידע מראש שבלילה מסוים יגישו קארי בבית סטרייקר. מחקתי פה את סימפסון מרשימת החשודים והתרקזתי בג'ון סטרייקר. מדוע לדעתך לא נבח הכלב כשהוציאו את הסוס מן העורווה? שוב אתה חוזר לכלב? מדוע לא נבח? הוא לא נבח ולא העיר את שני הצעירים שישנו אז במתבן משום שהכיר את האיש שנכנס לעורווה בדמי הלילה. האיש היה בעליו. סטרייקר איננו הראשון המהמר נגד הסוס שבו הוא מטפל ומנסה להכשילו במזיד. המאמן שלך היה שקוע בחובות בגלל אותה גברת דרבישר בלונדון שאהבה ללבוש שמלות יקרות. הוא שם את הקלף על כישלונו של ברק כסף וביקש לפגוע בו בסכין הקטנה שנמצאה בידו אחרי מותו. חתך אחד בגיד הירך היה גורם לצליעה קטנה. הנוכל, הנפל, עכשיו <אח> אני מבין. הוא הוציא את ברק כסף מן העורווה בדמי חליים. כי חשש שצהלת הסוס הפצוע תאיר את הבחורים הישנים. אך כשהדליק במפתיע את הנר, נבהל הסוס, הרים את רגלו האחורית, ופגע בראשו של האיש שניצב מאחוריו. והכבשים? שלושת הכבשים הצולעים. שימשו את סטרקר בתור שפני ניסיון. הוא התאמן עליהם. הסברת הכול על הצד הטוב ביותר, מר הולמס. רק פרט אחד העלמת ממני. איפה הוסטר חסוש? הוא ברח ואחד משכניך אסף אותו. שכן נאה. מי האיש? כל עונה נסתיימה. שכח וסלח. הנה אנחנו נכנסים ללונדון, בעוד עשר דקות נרד בתחנת ויקטוריה. אם תרשה לווטסון ולי להזמינך לסיגר הוואנה בביתנו, אשמח לנצל את ההזדמנות ולהעביר לידיך את כל הפרטים החסרים. <עזנתם> לברק כסף מאת ארטור קונן דויל. השתתפו שרלוק הולמס, יוסי גראבר, ד"ר ווטסון יהודאי פרוני, קולנל רוס, אברהם רונאי, סימפסון אלברט כהן, הנטר, אריאל פורמן. עוזרת ההפקה, תמר הראל, ביצוע טכני, מואז גלמי. בשבוע הבא באותה השעה, המשך הרפתקאות שרלוק הולמס בתוכנית תעלומת הכוס השלישית.